والسلام على رسول الله وخليله محمد ابن عبد الله خاتم أنبيائه ورسله وسيدهم وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فهذا مجلس من مجالس القراءة والتعليق المختصر على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله ونحن في هذه الليلة ليلة الخميس التاسع والعشرين من شهر صفر من عام خمسة واربعين واربعمئة وألف فحياكم الله أجمعين Beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu SWT dan bersalawat kepada Rasulullah SAW serta ucapan salam kepada beliau kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa berjalan di atas jalan mereka. Lalu kemudian beliau mengatakan bahawa ini adalah majlis lanjutan dari majlis kita Dalam membaca Dan menjel, Memberikan penjelasan-penjelasan Dari kitab Al-ilmu Dari sahih Al-imam Al-Bukhari Di malam hari ini Malam Kamis Pada malam yang ke-29 Dari bulan Safar Tahun 1445 Fijri ya. Di salah satu ma'ahad Ahlu sunnati wal jemaah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senatiasa menjaganya Maka saya mengucapkan Hayyakumullah seluruhnya <tuh> Kalian memperhatikan Di hari-hari ini ketika Kita memulai kajian kita Ada tiga perkara Al al al yang pertama menyebutkan tanggal dan berupaya untuk menyebutkan tanggal kajian ini. Dan ini adalah merupakan metode yang telah ditempuh oleh para ulama dahulu, baik pada saat mereka menulis sesuatu, atau ketika mereka membuka satu pelajaran atau mengeluarkan sebuah fatwa. Wah, kaza'an kum inda kitabatikum, lill-fawaid wal-durus. Taktebun al-ta'riqa, wassma Sheikh lalbi khbaratum lahul-hadits. Maka sebaiknya kalian demikian pula. Pada saat kalian menulis faedah-faedah yang kalian dengarkan, hendaknya kalian menyebutkan pelajaran apa yang kamu pelajari dan siapa syekh yang mengajarkan ilmu tersebut kepadamu Al-Amr Al-Thani Laahaztum annana inda zikri al-layla au attaarih naqul leilata al-khamis lianna al-araba kanu yu'arrikhuna billayali qabla al-ayyam Kemudian perkara yang kedua yang kalian harus perhatikan bahawa pada saat kami menyebutkan waktu kajian, kami menyebutkannya di malam hari apabila kajian tersebut dilakukan pada malam hari, sebab kebiasaan bangsa Arab mereka selalu mendahulukan penyebutan malam daripada harinya atau siang harinya. Wahai kau jatuhilah hukum syar'i dan demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. I. Alastum takolon Lelat Alaid Bukankah kalian juga mengatakan malam hari raya Ayil Lailah Lati Syati Baghdah Alaid Yang dimaksud adalah malam yang keesokan harinya mereka akan beridul berhari raya Amma Yumul Arba'a, Fad Intah B Gurub Alshams Adapun hari Rabu itu telah berakhir dengan terbenamnya matahari Alastum Ida a'lanu akan di Daulah, wafaqum Allah, anak Ramadhan yudgul gudan, tucallun tarawih min al Bukankah ke, uh, ketika pemerintah mengeluarkan sebuah pengumuman bahawa keesokan harinya telah memasuki satu Ramadhan, maka kalian pun mengerjakan salatul tarawih di malam harinya. Kalayali tasebgu al Maka malam itu mendahului harinya. Tala'hanul 'Aam filaylatil khamis. Maka sekarang ini kita berada di malam kamis Al-amrul thalith annakum tajidun annani akuul safar. Fakat, la azid kalimat safar al-khair, kama yazidha baaqul nafs kitabatan atau kaulan. Kemudian kalian juga memperhatikan pada saat aku menyebutkan bulan safar. Aku hanya mengatakan bulan safar Tidak ada tambahan yang lainnya Tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian Atau ketika mereka membuat penulisan tanggal Maka mereka menambahnya dengan safar al-khair Safar kebaikan Adapun beliau, beliau tidak menambah dari lafab Dan kata safar tersebut Al-ladhina za'aduha aradu khairan Walakin ليس كل مريد للخير يصيبه. أرادوا الرد على الذين يتشاؤمون في شهر صفر. في شهر صفر. mereka yang menambah bulan sabar dengan tambahan al khayir yang artinya kebaikan. mereka memaksudkan kebaikan. mereka ingin baik dengan ucapan tersebut. akan tetapi tidak setiap orang yang menghendaki kebaikan itu menunjukkan bahawa dia mendapatkan dan meraihnya sebab tujuan mereka ketika menambah bulan safar yang mengandung kebaikan tujuan mereka adalah membantah orang-orang yang mereka bertasha'um menganggap sial dengan bulan safar tersebut wa'an-nabiyyuh sallallahu alaihi wa sallam kad nafa wa naha anittasha'um bi syahri safar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menafikan dan juga beliau melarang umatnya dari menganggap sialnya ketika mereka berada di bulan safar. Asyharu safar min syuhurillah ta'ala, yaqdiru fiha ma yaqdiru fi ghayriha min alkhayr wasyarr wa ghairi dzalik. Maka bulan safar sama seperti bulan-bulan yang lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Jalla wa'ala menakdirkan di bulan tersebut, sama seperti yang Allah tetapkan dan takdirkan di bulan-bulan yang lainnya, baik hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan atau yang kaitannya dengan keburukan. Tahadihi thalatu kawaid wa tanbihat fil muqaddimah. Maka ini tiga kaidah dan tiga peringatan pada pembukaan kajian kali ini. Waffaqanilla wa iyyakum ila kulli khairin wa sadaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada aku dan juga kepada kalian untuk meraih kebaikan dan berjalan di atas kebenaran. Kala <tuhkan> al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم وهذا سيأتي في حديثهم. ما كملنا القراءة. خلاص أنت تريد تلتقى الحديث لا لا لا. أقرأ. لا قصة إلى قصة الكتب لا أقرأ لا. بركت الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب دوران النبي. لا أقرأ أقرأ حفظنا Taqiya ada min hadits dari hadits Aisyah yang kita belum sempat melengkapi atau menyempurnakan membacanya di waktu zuhur. Qalat Asma' bint Abi Bakr radhiyallahu anha subhanallah qultu aya fa'asharat bi ra'sihha ay na'am. Di Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh Asma tentang apa yang terjadi maka e, Aisyah di dalam solatnya mengisyaratkan tangannya ke langit sambil beliau mengatakan subhanallah maka Asma bertanya apakah ini tanda yaitu terjadinya gerhana maka beliau memberi isyarat bahawa iya. فَقُمْتُ حَتَّى تَجْلَانِ الْغَشِيُّ Aiyah ma yushbuh al-izma' wa khshiyat al-sukut min taul al-qiyam. Maka kata asma' aku pun berdiri untuk mengerjakan solat hingga hampir saja aku pingsan disebabkan karena terlalu lamanya berdiri ketika itu. Lain sunnah fi salat al-kusuf itala al-qira'at wal-ruku' wal-sujud fiya. Sebab yang sunnah ketika mengerjakan solat gerhana adalah memanjangkan bacaan ketika membaca surah dan juga memanjangkan rukuk dan demikian pula sujud. Qalat fa hamidallah ay anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an salla khutaba feehum fa hamidallaha azza wa jal wa athna alayhi. Uma qala? Naam. Sajada ala ra'sih fa. Ya نبي صلى الله عليه وسلم memuji الله سبحانه وتعالى dan menyanjungnya lalu kemudian beliau berkata yaitu setelah beliau melakukan salat. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار الله عز وجل أراه ذلك بقدرته ومشيئته. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya aku tidak diperlihatkan melainkan sekarang ini aku melihatnya di tempat aku berdiri. Bahkan surga dan neraka pun Nabi melihatnya ketika itu." "Kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahuma haqiqatan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keduanya yaitu surga dan neraka secara hakiki wa hadha dalilun ala anna al-jannata wan-nar al-ana makhluqatan mawjudatan maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa sekarang ini surga dan neraka telah diciptakan dan telah ada wa hadha mimma dalla alayhi al-kitab was-sunnah wa ajma alaihi salaf wa ahlus sunnah Maka ini termasuk di antara perkara yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga menjadi kesepakatan para ulama ulamaus salaf dan ahlussunnah. Sunnah. huma ayil janna wan nar kadhalika abadiyatan la tafniyani wa la tabidan. Demikian pula surga dan neraka itu statusnya akan selalu ada selama-lamanya dan tidak akan punah dan tidak akan binasa kala sallallahu alaihi wasallam bi khutbatih hadih fa uhiyya ilaiya annakum tuftanuna fi kuburikum lalikumudiyan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan telah diwahyukan kepadaku bahawa kalian akan mendapatkan ujian di kuburan-kuburan kalian fitnatul qabr ia sualul malakainil abd mana Rabbuq, sama Diniq, sama takulu fi hadza Rujul, ya'ni Muhammadan, sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah kubur, yang dimaksud dengan fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat yang akan mendatangi seorang hamba di alam kuburnya, lalu kemudian ia ditanya, siapakah Rabbmu dan apa kitabmu, apa agamamu dan siapakah? Orang atau lelaki like, yang diutus kepadamu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad Allah azza wa jalla hadhihi alfitnah biqoulihi ta'ala yathabbitu Allahu alladhina amanu bilqouli Dan Allah jalla wa telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang kaitannya dengan fitnah kubur di dalam firman-Nya yang artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh, kalimat yang sabit dalam kehidupan dunia. Demikian pula dalam kehidupan akhirat. Dan yang semisalnya pula tentang permasalahan adanya siksaan kubur dan adanya kenikmatan di alam kubur secara hakiki. Fadzhab al Qabr dan aini mu thabtun bil Kitab dan Sunnah, wajma al Sahabat dan al Salaf al Salih. Rahimahumullah. Maka adanya siksaan kubur. Demikian pula kenikmatan di alam kubur itu telah ditetapkan berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdasarkan kesepakatan para ulama al Salaf dari kalangan umat ini.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 dan telah disebutkan dalam sebuah hadis yang menafsirkan makna kehidupan yang sempit di dalam ayat ini, yang artinya adalah siksaan kubur. Waqara Allah Azza wa Jad, fi shani Fir'aun wa qawmih, an-naru yu'raduna alaiha huduwan wa asiyya, wa yawma taqumul sa'ah, adkhilu ala Fir'aun ashadda al-adhab. Sa'adha al-adhab, huwa azab al-qabr. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, juga menyebutkan tentang kondisi Fir'aun dan para pengikutnya. Di mana Allah berfirman yang artinya. Neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka. Fir'aun dan para pengikutnya. Di pagi hari dan di petang hari. Dan di hari ketika tegaknya hari kiamat. Dikatakan kepada mereka. Masukkanlah mereka ke dalam siksaan yang paling berat. Yang dimaksud. Al-Naru diperlihatkan kepada mereka neraka yang dimaksud adalah siksaan kubur. Wa kala Allah Azza wa Jal, walanudhiqanahum minal al-adhabi al-adna, dunal al-adhabi al-akbar, faqad zakara adadun minal mufassirin an-salaf, anna al-adhabi al-adna, al-adhabi al-qabur. Demikian pula yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, walanudhiqanahum minal al-adhabi al-adna. Bahawa kami akan menjadikan mereka merasakan siksaan yang ringan sebelum mereka siksaan yang lebih berat dan ditafsirkan oleh sebagian para ulama yang dimaksud siksaan ringan adalah siksaan kubur. Walahadith anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalik mutawatirah ketirah tablugh ala dan hadith-hadith yang diberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Itu diriwayatkan secara mutawatir yang datang dari puluhan riwayat. Maka ahlul bid'ah ah dan orang-orang yang sesat, mereka lah yang mengingkari adanya siksaan kubur dan adanya fitnah atau ujian di alam kubur. Wahmama allam al Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatu an yaqulu duaaan bade tashahud. Dan termasuk di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ummatnya senantiasa membaca dzikir setelah mengucapkan tashahud di dalam salatnya. Kama sahih Muslim wa ghairah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah. Allahumma inni a'udzu min 'adhabi jahannam min 'adhabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal kandungan dari doa ini menyebutkan ya Allah sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari siksaan jahannam dan dari siksaan kubur dan dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah kejahatan al-masih ad-dajjal dan isti'anah nabi sallallahu alaihi wasallam minhu dalil ala wujudihi wa dan perlindungnya nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hal itu memang benar adanya dan hal itu terjadi wa qad nakara hunal fitnatayn adhab al-qabr wa na'imah wa fitnat ad-dajjal ففي داخل الدعاء tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal yang pertama tentang adanya siksaan dan fitnah فقال هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيه قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبيانات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري Semihtul ma, سيقولون شيئا فقلته. و هذا المعرق نسأل الله العافية. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam saddanya ini dan telah diwahyukan kepadaku bahawa kalian akan mendapatkan ujian di kuburan-kuburan kalian seperti atau mendekati kata perawi yang meraikan hadis ini saya tidak tahu. Yang mana yang diucapkan oleh asma? Apakah yang diucapkan asma seperti atau yang diucapkan oleh asma itu mendekati, yaitu seperti atau mendekati fitnah al-masih ad-dajjal, al di mana dikatakan kepada seorang di alam kuburnya, apa pengetahuanmu, apa ilmu tentang orang ini? Maksudnya tentang rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika dia seorang mukmin atau dia seorang yang yakin Kata Perawi saya tidak mengetahui yang mana yang diucapkan oleh Asma. apakah Asma mengatakan mukmin atau mukin. Mukmin artinya dia beriman, mukin artinya dia yang yakin terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang mukmin dia pun menjawab dia adalah Muhammad utusan Allah. Dia telah datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti, penjelasan dan hidayah sehingga kami memenuhi ajakannya. Dan kami mengikutinya. Dia adalah Muhammad dan dia mengucapkan kalimat ini sebanyak tiga kali. Setelah dia menjawabnya, maka dikatakan kepadanya, tidurlah engkau sebagai orang yang saleh. Sesungguhnya kami telah mengetahui bahawa engkau benar-benar meyakini tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Adapun seorang yang munafik atau seorang yang ragu berkata, Perawi saya tidak mengetahui yang mana yang diucapkan oleh Asma maka dia mengatakan saya tidak mengetahui aku mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu maka saya pun mengucapkannya yang dimaksud di sini adalah seorang yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berlindung diri kepada Allah darinya fanzuru hadzal hadits ma'a ziyadati mas'alati ifta' bil isharah fihi thalathu aqaid muhimmah Minaqaidahal Sunnah, fitnah Qabr, dan Mesehi Ad Dajjal, dan wujud al Jannah dan al Nara. Maka kalian perhatikan di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu Taala ini, di samping pendalilan beliau dari hadis ini tentang diperbolehkannya memberi isyarat ketika menjawab sesuatu, dan di dalam hadis ini terkandung tiga perkara yang berkaitan dengan aqidah ahlus sunnah wal jemaah yang pertama, tentang permasalahan fitnah kubur ujian di alam kubur, di alam barzakh. kemudian yang kedua tentang fitnah al dajjal dan yang ketiga tentang adanya surga dan rata Barakallahu fikum wafil muterjib jika Allah kata saya baik, ثumma kala al-Bukhari rahimahullah bapu tahriyidin nabi ayy hathuhu النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس وسيأتي ذكر حديثهم على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم أي من قومهم ورخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى باتاً تنظرناً دم أنجور النبي صلى الله عليه وسلم كفد أدوساً عبد القيس أجر ملكاً menjaga dan memelihara iman dan ilmu dan agar mereka menyampaikan kepada orang-orang yang ada di belakang mereka dari kaumnya. Qala bukhari wa Malik ibn al-Huwayrith ay fi hadithih qala lana sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahliikum fa'allimuhum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa Malik Ibn Al-Huwairits mengatakan telah berkata kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan ajarkan kepada mereka ilmu." "Wa hum 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urada 20 yawman Mereka tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 20 hari saja. يسمعون حديثه ويصلون معه بمان أمريكا من حديث حديث نبي دام أمريكا صلت برسمك وحديث مالك بن الحويرث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وزاد البخاري في روايته وصلوا كما رأيتموني وصلي دام حديث مالك بن الحويرث نيادل حديث متفق عليه في روايتك والإمام البخاري دام يكنتو الألمان مسلم dan alimah albukhari menyebutkan tambahan dalam riwayatnya وصلوا كما رأيتهموني صلى صلاتكalian sebagai mana kalian melihat aku صلاة ففي هذا يا إخواني انتبهوا إذا تعلمت مسألة بدليلها أو مسألتين أو ثلاث مسائل كالتي بدأنا بها درسنا فعلمها لأهلك علمها لأولادك Belamha liacikqaike fil amal. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari hadis ini. Wahai saudara, saudaraku sekalian, ketika engkau menghadiri majlis ilmu, lalu kemudian engkau telah mempelajari satu, dua atau tiga permasalahan, maka hendaknya engkau berupaya untuk mengajarkan apa yang telah engkau pelajari tersebut kepada keluargamu, kepada anak-anakmu kepada istrimu dan kepada teman-temanmu jika fa'alt dzalik apabila kalian melakukan hal tersebut yang ini melakukan hal tersebut yang satu lagi melakukan hal yang sama dan begitu yang ketiga maka akan tersebar di tengah-tengah umat kaum muslimin ini cahaya ilmu, dan kebaikan yang banyak. Dan orang yang mendengarkan darimu ilmu yang telah engkau sampaikan kepadanya, pada saat dia menyampaikan lagi kepada yang lainnya, maka engkau akan terus mendapatkan pahala yang berlipat ganda. La taj'alil ilmu yamu'tu'intaka fi sadrik. Jangan engkau menjadikan ilmu itu mati di dalam dadamu saja. Walau dziyah ma semigta min faida dan jangan engkau menyanyikan apa yang telah engkau dengarkan dari sebuah faida. Sebab ketika engkau menyebarkan ilmu itu, itu berarti engkau mengokohkannya dan menguatkannya di dalam dirimu. Wa idan shartha kuntumumtethilan qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan luangkan ni walau ayat. apabila engkau menyebarkan ilmu yang kamu ketahui itu berarti engkau telah mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sampaikanlah daripun walaupun satu ayat. Wa idhan syar'ta ma'sa'igtah min al-ilmi syaikh, kuntah min du'atil huda. Wad'qalah sallallahu alaihi wasallam kamaraw musliman bi hura. Waman dhaa ila huda, kana lahuhu min al-ajr. Mizal ujur yang menteriaga, hingga ramil Qiyamah, tidak menyusut dari ujurnya seorang. Apabila engkau menyebarkan ilmu yang telah engkau ketahui, maka itu menunjukkan bahawa engkau termasuk di antara dai-dai yang mengajak kepada hidayah, sebagaimana yang diraikan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi saw bersabda, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya dan mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengamalkannya tersebut sampai hari kiamat fa Malik bin Al-Huwayrith radhiyallahu anhu wa ma'ahu sahibuhu mutnan baqiya 18 laila qala Malik fa kana sallallahu alaihi wasallam rahiman fa alima ila ahlina fa qala irjiu ila ahliikum dan disebutkan di dalam hadis ini Malik Ibn al-Huwayrith bersama satu orang lagi bersama beliau jadi mereka berdua ketika mereka bersama nabi sallallahu alaihi wasallam selama 18 hari maka Malik rahimahullah radhiyallahu anhu beliau menyebutkan tentang rasa rindunya dia dengan keluarganya maka dengan sebab itulah nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kepada beliau dan kepada sahabatnya kembalilah kalian kepada keluarga kalian ajarkan ilmu ini kepada mereka wa huma lam yuhassila min al-'ilm ma hassalahu abu bakr wa umar wa ghayruhum رم في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. dan kedua sahabat ini tentu mereka tidak menghasilkan ilmu yang dihasilkan oleh para sahabat yang mereka tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. وهاكذا وفد عبد القيس كما سيأتي وهم من قوم هي الآن في المنطقة الشرقية التي هي في من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية Harusnya Allah وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة قدموا إلى المدينة في الأشهر الحرم فعلمهم كلمات كما ستسمعون وأمرهم أن يحفظوها ويبلغوها من وراءهم. Demikian pula Utusan Abdul Qais ini. Mereka bukan penduduk Madinah. Mereka datang dari negeri yang jauh. Kalau sekarang ini tempat atau wilayah mereka Utusan Abdul Qais ini di wilayah timur... Dari kerajaan Arab Saudi... Semoga Allah subhanahu wa ta'ala... Senantiasa... Menjaga dan memeliharanya... Serta menjaga dan memelihara... Seluruh negeri-negeri... kaum muslimin... Jadi mereka ini... Tinggal di wilayah yang jauh... Dan mereka tidak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam... Kecuali di bulan-bulan haram... Di bulan-bulan haram... Maka mereka datang... Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam... مَنَجَرْكَنْ كَبَدَ مَلَيْكَ بَضْرَفَ كَلِمَاتٍ أَغَلْ مَلَيْكَ مَنْحَفَلْنِيَ دَنْ مَلَيْكَ مَنْبْرِتَكَنْ كَبَدَ كَهُمْنِيَ قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهذا لقبه وهو محمد بن جعفر وغندر في اللغة العربية هو الصبي كثير الحركة والمشاغبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة لإمام شعبة بن Jamrah Nasser bin Imran al Dubai, kata, "Kuntu, terjemuhin bin Abbas dan orang lain, iaitu memberi mereka khabar bin Abbas dan memahami mereka, dan bukan terjemah bahasa ke bahasa seperti yang dilakukan oleh Profesor Asy-Syakir. Berkat Imam al telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bashar." Gundar, kata beliau telah memberitakan kepada kami Gundar. Gundar ini adalah gelar. Nama beliau Muhammad bin Ja'far. Di dalam bahasa Arab Gundar, itu artinya anak nakal, anak yang banyak gerak kalau di majlis itu. Dia disebut Gundar. Al-Qadhi lakabahu bithalik, huwa ibn Jura'ij. Kana fi halaqatihi wa huwa saghir, itaharrah kathir faqad ijlis ya jadi yang memberi gelar kepada beliau Itu adalah Ibn Juraish Kejadiannya, dia ketika itu Masih kecil, dia hadir Di majlisnya Ibn Juraish Dan dia banyak bergerak Maka Ibn Juraish mengatakan Upadanya, duduk kau wahai gundar Alhamdulillah, antum hadi'un Laisa fikum gundar Alhamdulillah, antum orangnya tenang Tidak ada yang gundar <laughs> Data beliau telah Memberitakan kepada kami syu'bah Yaitu syu'bah ibn al-hajjaj dari Abu Jamrah, yaitu Nasr bin Imran al-Duba'i. Kata beliau, aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dengan manusia. Yang dimaksud penerjemah di sini adalah memahamkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Maka beliau memahamkannya kepada manusia. Bukan yang dimaksud penerjemah seperti saya yang sekarang menerjemahkan ucapan beliau. Alagundar. أرغبنا الكبير رحمة الله قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم Katau Rabi'a, iaitu dari kabilah Rabi'a, bahawa orang Arab Rabi'a dan Mubar, kemudian dari Mubar datang Quraisy Kemudian Abu Jamrah mengatakan bahawa utusan Abdul Qais mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pun bertanya kepada mereka, siapakah utusan ini atau siapakah kaum ini? Maka mereka menjawab, kami dari Rabi'ah. yaitu dari kabilah Rabi'ah. Karena bangsa Arab ketika itu, ada yang dari kabilah Rabi'ah, ada yang dari Mudar. Dan e bangsa atau kabilah Quraisy itu termasuk bagian dari Mudar. Fakala sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil kaum au bil wafid, gaira ولا ندامة وهذا فيه الترحيب بكلمة مرحبا وهي من سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء كما في حديث الإسراء كانوا يرحبون به في السماء مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan marhaban, selamat datang terhadap kaum atau selamat datang wahai utusan. Kalian dalam keadaan tidak hina dan tidak pula merasakan penyesalan. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahawa termasuk di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut seseorang atau menyambut satu kaum dengan mengatakan kepada mereka marhaban. Dan ini termasuk di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga termasuk di antara sunnah para nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan al Isra wal Mi'raj dan bertemu dengan para nabi dan rasul. Setiap para nabi dan rasul pada saat mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka mengatakan Marhaban bil A'is Salih wal Nabi Salih. Selamat datang untuk saudaraku yang Salih dan Nabi yang Salih. Kecuali Adam dan demikian pula Ibrahim alaihimas-salam. Keduanya menyebutkan jawabannya dengan mengatakan Marhaban bil Ibn Salih wal A'is uh, wal Nabi Salih. Selamat datang untuk Ananda yang Salih dan Nabi yang Salih. وهذا من حسن استقباله صلى الله عليه وسلم للوفود فرحب بهم ودعا لهم بان من الأمور المخزية والأمور التي توجب الندم. ini termasuk di antara uh, cara yang baik dari Nabi SAW di dalam menjambut tamunya di dalam menyambut utusan tersebut di mana Rasulullah SAW Mengucapkan marhaban kepada mereka dan mendoakan kebaikan kepada mereka agar mereka tidak merasakan atau mereka selamat dari hal-hal yang dapat menghinakan mereka dan mereka juga dijaga dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyesalan kepada mereka. Kemarhaban-marhaban. Sebenarnya. Katakanlah, "Inna nati'ka min shukqa baidah", iaitu masafah baidah. Dan ini adalah perjalanan mereka dalam meminta ilmu dan belajar, dan mereka juga mengalami kesabaran dalam perjalanan yang dari Abdul Qais atau saudara Abdul Qais, mereka mengatakan "Kami mendatangi kamu dari perjalanan yang jauh." Dari jarak yang jauh, yang dimaksud syukrah adalah masafa, iaitu jarak. Jarak yang jauh. Maka di dalam hadis ini meneramkan kepada kita anjuran bagi seorang penuntut ilmu untuk melakukan rihlah. Melakukan perjalanan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Meskipun mereka merasakan hal-hal yang menyulitkan dalam perjalanan safar mereka tersebut. Wa bainana wa bainaka. هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام لان كفار العرب كانوا ايضا يحترمون الاشهور الحرم فلا يقاتلون فيها لا همه همت وكانوا همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت همت dari Modar. Dan kami tidak mampu mendatangimu kecuali di bulan haram. Di bulan dari empat bulan suci atau empat bulan haram. Dan orang-orang Arab dahulu ya. sejak dahulu mereka memang memuliakan. Memuliakan bulan-bulan haram tersebut. Sehingga apabila tiba atau memasuki bulan haram, mereka menjaga diri mereka untuk melakukan pertempuran dan peperangan. Oh, Al-Arab Qisman, Adnan, Wakhatan. Bangsa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada dari keturunan Adnan, usur. ada pula dari keturunan Qahtan. Then Adnan, yang kusumun ila Mubar, wafiah kubai'ul ketiara, warabi'ah, wafiah kubai'ul ketiara. Kemudian dari keturunan Adnan ini itu terbagi menjadi dua kabilah, Rabiah dan Mubar. Qabiah ini memiliki terbagi lagi berjabang-cabang dari kabilah-kabilah yang banyak demikian pula mudhar dari berbagai kabilah yang banyak wal ashurul hurum ta'rifunha dzulqa'dah wa dzulhijjah wa muharram dan yang disebut bulan-bulan haram kalian mengetahui yaitu dzulqa'dah dzulhijjah muharram dan bulan rajab ta'alih al haram وقالوا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة وهذا فيه حسن نية طالب العلم أن يريد بطلبه العلم والتعليم الجنة لا يريد السلطة على الناس ولا الدنيا وزخرفها وللو Uh, disebutkan di sini dari ucapan utusan Abdul Qais dan kami tidak mampu mendatangimu kecuali di bulan Haram. Maka perintahkanlah kepada kami dengan satu perintah yang dengannya kami memberitakan kepada orang-orang yang di belakang kami, yaitu di kampung mereka, yang dengannya kami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam hadis ini peringatan tentang baiknya hendaknya seseorang berniat yang baik pada saat dia menuntut ilmu. Tujuan dia untuk menuntut ilmu, agar dengan dia dia masuk ke dalam surga. Bukan tujuan dia dalam menuntut ilmu, untuk menguasai manusia, untuk memerintah mereka, dan untuk mendapatkan bahagian dunia dan pemewahannya. Wa hadha kathirun fi as'ilati sahaba ilan nabing, sallallahu alaihi wasallam, ya'ati ahaduhum fayaqun, Ya Rasulullah, Dulani pada amal, jika amal itu, Azharin Allah Jannah, dan njani Dan pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini itu banyak sekali dari para Sahabat, di mana mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mereka bertanya tentang hal-hal yang seperti ini. Seperti misalnya seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengatakan wahai Rasulullah. Tunjukkanlah aku kepada kepada satu amalan. Yang apabila aku mengamalkannya. Allah Jalla wa'ala memasukkan aku ke dalam surga. Dan menyelamatkan aku dari api neraka. Fa'um yas'alu li'amalu li'anju yawmal qiyamah. Dimana mereka bertanya agar kemudian mereka mengamalkannya. Dan agar mereka selamat pada hari qiyamah. Fa'amarahum sallallahu alaihi wasallam bi'arba'in. Wanaham an arba' amarahum bil iman bil bilahe azza wa jalla واحدة maka Nabi saw memerintahkan kepada mereka empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara Nabi saw memerintahkan kepada mereka untuk beriman hanya kepada Allah azza wa jalla فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله وحده وهذا فيه طرح العلم عن طريق السؤال والجواب لأنه أسهل في التعليم والتفهيم. Lalu kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم bertanya kepada mereka, apakah kalian mengetahui apa makna dari beriman hanya kepada Allah سبحانه وتعالى maka di dalam hadis ini Terdapat faedah menyampaikan ilmu dengan metode soal jawab. Pertanyaan lalu kemudian ada jawaban. Sebab yang demikian lebih memudahkan seorang yang mendengarkan ilmu agar dia mudah untuk memahaminya. Wa min turuq at-ta'lim allati fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadith kathira dan ini termasuk di antara metode pengajaran penyampaian ilmu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya. "Kalu Allah dan Rasulnya agam, wahai ini, an insan, jika tidak tahu, tidak boleh berkata tentang agama. Lalu mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka hadis ini menunjukkan bahawa tidak diperbolehkan seseorang menjawab sesuatu. Yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Wahai khabar, para Sahabat dalam hidupnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kematiannya, mereka berkata, Allah lebih Dan demikianlah yang dilakukan oleh para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa menjawab ketika mereka ditanya. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan ketika Nabi SAW telah wafat, pada saat mereka menyampaikan dan mengatakan demikian, mereka cukup dengan mengatakan, Allah yang lebih mengetahui. Allahu A'lam. Sabihim naqtadi, walahum natabi'i, walamukhalifuhum. Maka hendaknya, kita menjadikan para sahabat itu sebagai contoh dan panutan Dan kepada mereka, كita mengikutinya dan kita tidak menyelesihi mereka. قال صلى الله عليه وسلم مفسر لهم الإيمان بالله وحده. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعط الخمس من المغنم خمس الغنيمة. Lalu Rasulullah SAW menjawab, menjelaskan tentang makna beriman hanya kepada Allah. yaitu bersaksi bahawa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan agar kalian memberikan seperlima dari harta rampasan perang. Fasama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Qol bil Shahadatin, wal-A'maal bil Salah, al-Zakah, al-Ci'am, sama dalih kallahu imana, fadhl ala ana al-A'maal min al Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan makna beriman, maka beliau menerangkan iman itu adalah mengucapkan dua kalimat syahada lalu kemudian beliau menyebutkan amalan-amalan, menegakkan salat, menunaikan zakat dan seterusnya, maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa amalan-amalan, yaitu amalan jasmani, termasuk bahagian dari iman. Wa arba'un min hadih qad qala sallallahu alaihi wasallam sallama bunya al-islam ala khams fadhakar as-shahadatain was-salah, was-siyam, was-zakaa, wal-hajj peramaha islama dan yang semisal dengan ini pula, ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang dibangunnya Islam, bahawa Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadah, menegakkan salat, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat dan berhaji ke baitullah, dan Nabi SAW menyebutnya dengan istilah Islam. Faham maknanya? أن الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام والإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان وإذا اجتمع في حديث واحد كما أو في آية واحدة إذا اجتمع كما في حديث جبريل فيكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة. Ini menjelaskan kepada kita bahawa apabila disebutkan istilah iman, maka Islam itu sudah masuk ke dalamnya. Demikian pula apabila disebutkan kata Islam, maka makna iman itu sudah termasuk ke dalamnya. Namun apabila keduanya disebutkan, kata Islam dan kata iman disebutkan dalam satu rangkaian, apakah disebutkan di dalam ayat atau disebutkan dalam hadis seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril maka terjadi perbedaan antara makna Islam dan iman di mana Islam itu kaitannya dengan amalan-amalan yang zahir sementara iman itu kaitannya dengan keyakinan apa yang terdapat di dalam keyakinan seorang hamba وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعْ قَبْلَ أَنْ أَذْكُرَهَا Uridu an unbihakum hatta yapsun al dan kemudian disebutkan di dalam hadis ini bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dari empat perkara dan sebelum kita menyebutkan empat perkara yang dilarang ini saya ingin memberi peringatan kepada antum sekalian agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Karena Inggal Arabi syarabun halu. لكن في kalangan bangsa अरब mereka memiliki minuman yang manis takyanan yas'un min az-zabeeb fil ma' wa yatrukunahu min al-layl wa yashrabunahu as-sabah tarqadan min az-zabeeb az-zabeeb ma'a al-ma' hal kam zabeed ay kam ايش وزبيب الزبيب هذا الصغير ما تعرفه الزبيب زبيب من العنب اي العنب الزبيب اللي الجاف يضعون kita lihat akhir. Jadi kebiasaan bangsa Arab mereka meletakkan kismis itu dicampur dengan air, lalu kemudian dimasukkan ke sebuah tempat dan dibiarkan berhari-hari. Wahyanan <guluh> minat tamri atau rutab dan terkadang mereka menggunakan kurma atau kurma muda. Wadkan Nabi saw يحب الحلواء والعسل والحلواء هو هذا الشراب الحلو dan Nabi sallallahu alaihi عليه وسلم beliau menyukai al-halwa dan al-asal al-asal madu al-halwa yang dimaksud adalah minuman yang manis yang kita sebutkan tadi Kanu يستخدمون انواعا من الاله mereka ketika membuat minuman ini, itu mereka uh, membuat mereka meletakkannya di tempat-tempat atau bejana-bejana yang ada pada mereka. Baghuhah min al madar, terangfah alqtim, alina alindi min alqtim ishbuul madar. Sebagiannya itu mereka menjadikan sebagai tempat untuk membuat minuman tersebut dari apa yang kayak? Ah? kendi ya kayak kendi tuh yang dari tanah ya. Eh. Paham ya? Dari apa kendi ya namanya? Ya kayak itulah yang dari tanah ini. Ini. Eh. Ah, Wait. Ya, Wa ya. ahyanan min judhu'in nakhd ya'khudhun thumma yahfurunahu hatta yusbiha mithla ina Dan terkadang mereka juga membuat tempat itu dari batang pohon kurma. Jadi batang kunyurma itu mereka potong, lalu kemudian mereka lubangi bagian tengahnya sehingga menjadi sebuah tempat. Wahyanan yatluunuh min al-dahil bimada yitsama zift. Mada, faycir al-dahil, iaitulah mazlubih bahagian ini. Ila, mada, mada, mada, mada. Ila, mada, mada, mada. Ila, mada, mada, mada. Ila, mada, mada, mada. Ila, mada, mada, mada. Ila, mada, itu mereka melapisinya dengan bahan, ya seperti aspal gitu, agar mengeras. Ina wabahul fi hadhi al awani fi awqat al har, rubma tasiro madda muskira. Apabila mereka meletakkan minuman ini di tempat yang seperti ini di musim panas, boleh jadi minuman itu berubah menjadi sesuatu yang memabukkan tanaahum annabiy sallallahu alaihi wasallam an yanbudu fi hadhih an yasnaa hadha sharab yusamma afwal hadha sharab kana yusamma fi zamanihim nabidh ghayr an-nabidh al kathir minhu yaqul muskiran dan nama minuman ini yang mereka buat lalu mereka masukkan ke dalam tempat-tempat tersebut itu disebut nabidh Ya, dan dahulu itu tidak memabukkan, berbeda dengan nabi yang ada di sekarang ini yang itu memabukkan. Mungkin kalau ukari gula pun insyaallah untuk mendekati kayak orang buat tape gitu. kira-kira nah, seperti itu. Paham, Tom? Ah. Padahal dasar sekedar. Wain nama kano, iaitu amarahum an yagau habis zebib magh al maa, atau tabir magh al maa, min al layy, yashrabunah al sabah, thumma l yoom al thani, fi awani min al nupas, wa Nabi sallallahu menganjurkan mereka, apabila mereka hendak membuat minuman tersebut, mereka mempermalamkan minuman itu keesokan harinya di pagi hari baru mereka minum atau di hari berikutnya tapi hendaknya mereka membuat minuman tersebut dari tempat-tempat yang terbuat dari tembaga atau dari perak. لِأَنَّهَا لَا تُسْرِعْ فِيهَا التَّفَاعُلْ فَتُسْبِحْ مُسْكِرَةْ خلال يومين. Sebab, kalau mereka menggunakan tempat itu dari tembaga atau perak dan yang semisalnya, bahan minuman yang mereka masukkan itu tidak cepat berubah menjadi sesuatu yang memabukkan. Wadih. Jelas ya? Baik. فلما جاء وفد عبد القيس نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأواني الانتباه بها أربعة Maka ketika utusan Abdul Qais ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun melarang mereka untuk menggunakan tempat-tempat ini yang dikhawatirkan apabila mereka meletakkan minuman itu akan mudah untuk menjadi sesuatu yang memabukkan. Summa ba'da, ثم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن الانتباك في هذه الاسقيه Fen tibizu fi ma'chiyum, ولا تشربوا مسكرة. Kemudian setelah itu datang sabda Nabi saw. Berikutnya, di mana beliau mengatakan dahulu, aku melarang kalian untuk menggunakan tempat-tempat ini untuk menyimpan minuman tersebut. Maka sekarang silakan kalian menggunakannya, namun jangan kalian meminumnya apabila memabukkan. Jika aku seta miskel hāli, wobatte dihā temran rūtaban atau zubib ilā al-sabaḥ, fasharibtah, thumma līmu al-thāni fasharibtah, thumma līmu al-thālith, ma lam Apabila engkau menggunakan tempat yang seperti ini, misalnya, engkau meletakkan di dalamnya korma atau korma muda atau kismis yang dicampur dengan air lalu kemudian keesokan harinya, di pagi hari engkau meminumnya, atau hari yang berikutnya, hari yang kedua engkau meminumnya, atau hari yang berikutnya, selama tidak terjadi perubahan yang menyebabkan minuman itu memabukkan, maka hukum asalnya diperbolehkan engkau untuk meminumnya. ثُمَّ قَالَ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْتُّقْبَى هذا القَرْحَ أن يَكُنَ مَحَلًا لِلنَّبِيِّ القَرْحَ مَعْرُّهُ الْتُّقْبَى عن الدباء والحنتم والمزفة قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير المزفة المطلي بهذا الزهر والنقير هذا جدع النخل الذي يحفر وينقف قال احفظوه وأخبروا من وراءكم وهذا محل الشاهد حدثه صلى الله عليه وسلم على حفظ العلم وعلى نشره ولو كان قليلا Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk menggunakan tempat-tempat ini tadi. Aduba, aduba itu labu yang dikosongkan dalamnya, lalu kemudian dijadikan sebagai wadah, sebagai tempat. Kemudian uh, al-hantam, al-hantam ya Al syeikh. Nah. Mader ada, Madar di dekatnya. Jirar, mader, jirar, jirar. jirar mader huna khadir, nampaknya. Yang jelas ini tempat lah, tempat Jawa. ya, job ya, ya. Kemudian al-muzaffat itu tadi yang diolesi dengan aspal dan yang semisalnya. Dan Syukbah mengatakan boleh demikian pula beliau boleh jadi mengatakan an-nakir yang dimaksudan nakir itu tadi yang batang pokok kurma yang dilubangi bahagian dalamnya lalu dijadikan sebagai tempat dan terkadang beliau mengatakan uh, al-mukayar itu juga yang dilapisi dengan aspal setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya kalian menghafal ini dan kalian memberitakan orang-orang yang ada di belakang kalian yaitu di kampung kalian maka ini yang menjadi inti hadis disebutkannya hadis ini di dalam bab ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk menghafal dan memelihara ilmu yang beliau sampaikan lalu kemudian menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di kampungnya wa sallallahu alaihi maka nabi sallallahu beliau memerintahkan terhadap orang-orang yang duduk bersama beliau mendengarkan dari beliau ilmu walaupun ilmu yang mereka dengarkan itu sedikit agar dia menyampaikan kepada yang lain apabila mereka mengetahui dari ilmu tersebut dari nabi sallallahu alaihi wasallam hatta law mas'ala wahidah sa'alta 'anha aw balaghatka bidalilha min 'alim thiqfan fa anqulha bahkan satu permasalahan pun apabila engkau bertanya kepada seorang alim lalu kemudian engkau mendapatkan jawabannya berdasarkan dalilnya dia menyebutkan dalilnya kepadamu maka hendaknya engkau menukilkannya dan menyampaikannya kepada selainmu wala hatta takuna aliman kathira alilm dan jangan kamu menunggu sampai engkau menjadi seorang alim yang besar tatahrim nafsaka ajra nashr alkhair sayahinga engkau mencegah dirimu untuk mendapatkan pahala menyebarkan kebaikan li qala al-bukhari bab ar-rihlah fi al nazilah wa ta'limi ahli oleh kerana itu pada bab yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bab melakukan perjalanan dalam satu permasalahan yang timbul yang muncul pada masa itu dan mengajarkan keluarganya. Waqad taqaddama ma'ana qawluhu bab al-khuruj fi talab ilm dan telah lalu pula bagi kita disebutkan sebelumnya bab tentang keluar untuk menuntut ilmu. Tsumma qala hadatsana Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن مليكه عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه عند عبد الله بن ابي مليكه عبد الله بن أبي نعم عمرو بن ابي مليكه خط النبي ابن مليكه نعم عبد الله بن ابي مليكه نعم احسنت عن عقبه بن الحارث نعم lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Muqadil Abdul Hasan kata beliau telah mengabarkan kepada kami Abdullah yaitu Ibnul Mubarak, kata beliau telah mengabarkan kepada kami Amr bin Sa'id bin Abi Husain, kata beliau telah memberitakan kepada aku Abdullah bin Abi Mulaikah dari Uqbah bin Al-Harith, قال رضي الله عنه انه تزوج ابنه لابي هاب بن عزيز فاتتهم راهه فقالت Inni qad arraatu gubta, walati tazwj. Yangni, annah aqto min al-raba. Nah. Lalu uh, disebutkan dari Uqbah ibn al-Harith bahwa Uqbah ibn al-Harith menikahi seorang putri dari putri Abu Ihab bin Aziz. Setelah dia menikah, datanglah seorang wanita kepadanya. Lalu wanita ini berkata. Sungguh aku telah pernah menyusui kamu, menyusui Uqbah ini dan menyusui istrinya. Jadi keduanya ini terjadi pernikahan dalam keadaan keduanya saudara susuwan. Takqalalaha Uqbahu, na'alamu annaki arbaatini, walla'akhbaratini. Ia bermaksud sebelum hari ini. Lalu Uqbah pun mengatakan kepada wanita yang mengaku tersebut, aku tidak mengetahui bahawa engkau pernah menyusui aku dan engkau selama ini tidak pernah memberitakan kepada Abu sebelum kejadian ini farakiba ayuqbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinah wa kana uqbah fi makkah fi nawa'i makkah maka uqbah ma, ma, ma, ma apa, melakukan perjalanan dengan kendaraannya untuk mendatangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di madinah untuk bertanya kepada beliau ketika itu uqbah tinggalnya di Mekah beliau melakukan perjalanan ke Madinah untuk permasalahan yang beliau alami tas'alahu ay fa'sala an sallallahu alaihi wasallam fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayfa wa qad qil tafarqaha aqbatu wa nakhat aida zawajat zawjan anhu arda uktaq bi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahannya Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana lagi? Sudah ada yang mengaku demikian. Maka ini yang menyebabkan Uqbah berpisah dari istrinya tersebut. Dan wanita itu kemudian menikah dengan lelaki yang lain selain dari Uqbah. Faya ikhwani, tasakkahu fi ahkamir rida' ah. Wahai saudara-saudaraku sekalian. hendaknya kalian berupaya untuk memahami... Hukum-hukum yang kaitannya dengan persusuan, hatta ta'rifu ikhwanakum wa akhawatakum wa ummahaatikum Agar kemudian kalian bisa mengetahui siapa saudara-saudara susuan kalian dari kaum lelaki atau dari kaum wanita dan kalian mengetahui siapa ibu susu kalian. Wa hakadha aaba'akum min ar Demikian pula ayah yang kalian dari ayah susuan. Karena Nabi sallallahu alaihi يَحْرُمُ مِنَ الْرَضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبْ Sebab Nabi SAW mengatakan Menjadi mahrum disebabkan karena susuan Seperti menjadi mahrumnya karena ada hubungan nasab وَالْرَضَاعُ وَأَحْكَامُ يحتاج إِلَى مُحَابَرَ مُسْتَقِلًا Dan kaitannya dengan susuan dan hukum-hukumnya Ini membutuhkan adanya uh, kajian khusus tersendiri وَدَرْسَنْ سَهَلَانْ أُوْسِ إِخْوَانِ الْأَسَادِذَةِ Bianya cenderung viralik dan pelajaran yang mudah yang aku wasiatkan kepada para ustad agar mereka menyampaikan hal tersebut. Karena bila terjadi seperti ini, Dimana seorang lelaki menikahi anak perempuan saudaranya, atau anak perempuan saudaranya, atau anak perempuan saudaranya, atau anak perempuan saudaranya, atau anak perempuan saudaranya, atau anak perempuan saudaranya, atau anak perempuan saudaranya, atau anak perempuan saudaranya, menikahi seorang wanita yang ternyata belakangan ketahuan itu adalah saudara susuannya atau dia menikah dengan sepupunya, ternyata itu adalah saudara susuannya sekarang kala al-bukhari fil bab rahala fil mas'ala hadha arafnaahu faayna qawluhu wa ta'limu ahlih lianna uqbata raja, allama ahlahu wa farakaha wa tazawajat ghairahu وَكَذَٰلِكَ عَلَّمَا مَنْ رَوَىٰ لَهُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ مَسْأَلَ وَاحِجَةٌ Nah sekarang di sini kita melihat kepada judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yaitu Rihlah melakukan perjalanan dalam satu permasalahan yang dialaminya dan mengajarkan keluarganya menyampaikan ilmu kepada keluarganya adapun kaitannya dengan Rihlah melakukan perjalanan ini jelas disebutkan di dalam hadith di mana Uqbah Ibn al-Harif melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian dari mana, e, Baht yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari bahawa Uqbah mengajarkan keluarganya, yaitu setelah dia mendapatkan ilmu, dia pun kembali, lalu dia menyampaikan kepada istrinya tersebut, setelah dia menyampaikannya, maka dia pun berpisah dengan istrinya, yang kemudian e, mantan istri tersebut menikah dengan lelaki yang lain. هناك عدد banyak jumlahnya dari kalangan para sahabat yang tidak diketahui mereka meriwayatkan dari nabi kecuali satu atau dua hadis فأنتم عندكم مسائل كثيره واحاديث كثيره علموها غيركم فكثير banyak mengetahui dari hadith-hadith hadith. Banyak mengetahui ilmu, maka hendaknya kalian mengajarkan dan menyampaikannya kepada selain kalian. Rubbana tu insanan mas'alatain, fayubbul ilma, fucbhu aliman, walaq mislul ajra wa hasanatih. Oleh jadi, engkau mengajarkan dua permasalahan kepada seseorang yang menyebabkan orang ini cinta kepada ilmu, lalu kemudian dia semangat belajar dan dia menjadi seorang alim. Sehingga engkau mendapatkan pahala yang semisalnya. Wohada yadulluna ala hirsus sahaba alil ilm. Maka ini menerangkan kepada kita tentang semangat para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Lakina hirsahum alal ilm lam yajalhum yudayyu ahlihim waqutahum. Akan tetapi semangat mereka dalam menuntut ilmu tidaklah menyebabkan mereka menelantarkan keluarga mereka dan tidak mencarikan nafkah untuk keluarganya. Belkanu ya'amaluna وَيُتَاجِرُونَ وَيُزَارِعُونَ وَيَطْلُبُونَ الْعِلْمِ Namun mereka senantiasa bekerja. Mereka berdagang. Mereka juga bercocok tanam. Dan di samping itu mereka juga menuntut ilmu. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مُشْكِلَةٌ وَجِدَتْ عِنْدَنَا فِي هَلِهِ الْعُصُورِ Dan ketika itu mereka tidak merasakan ada satu problem yang sekarang ini kita merasakannya di masa-masa ini. وَتَأْتِ فِي أَسْئِلَةٍ كَثِير Lalu kemudian engkau datang dalam dengan membawa banyak pertanyaan. Hadihi muskila mahiya qawluhum? Kayifa ajma' baina talabil ilmu baina al-amal? yaitu problem yang, yang mereka menjadi pertanyaan mereka. Bagaimana mungkin saya bisa menyatukan antara menuntut ilmu dengan bekerja. Lam takun hadihi muskila indah sahabat. Di kalangan para sahabat ini bukanlah satu problem yang mereka hadapi karena mereka yakini bahwa din mereka mengharuskan mereka untuk bekerja karena mereka mengetahui bahawa agama mereka itu menganjurkan mereka untuk mencari nafkah dan lam takun mushkila 'inda at-tabi'in wal a'immah demikian pula itu bukan menjadi sebuah problem di kalangan para tabi'in dan para imam-imam karena min al-'amal bil 'ilm talab ar-rizq al-halal sebab termasuk diantara bentuk mengamalkan ilmu adalah mencari rizki yang halal. Yajibu alaika an tatluban rizqa li nafsika wa li zawjatik wa awladik. Wajib bagimu untuk mencari rizki yang halal untuk dirimu, istrimu dan anak-anakmu. Balau indaka baha'im, yajibu alaika an tatluban ma ta'kulu. Bahkan kalau seandainya engkau memelihara hewan-hewan ternak, Maka wajib pula bagimu untuk mencari sesuatu yang dengannya engkau memberi makan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di masjid. Yalim, yuderis, yusalli. Beliau menyampaikan ilmu dan beliau mengajarkan ilmu dan beliau juga solat. Wah ahabbu ila sahabati min anfusihim wa ahlihim wa awladhim. Dan Nabi SAW lebih dicintai oleh para sahabat daripada diri diri mereka dan dari keluarga mereka. Lam şey, wa fil masjid, ilayka, wa ya Namun mereka sama sekali tidak pernah punya keinginan bahwa kami meninggalkan untuk mencari penghidupan, mencari rezeki. Dan kami hanya duduk bersamamu untuk melihat kepadamu wahai Rasulullah. Liannahu lam yad'uhim ila hadha. Walam yuallim hum hadha. Sebab Nabi SAW tidak mengajak mereka untuk melakukan hal itu. Dan tidak mengajari mereka dengan cara tersebut. Bal yakhrujuna fitijaratihim wa yusafirun ila buldan. Wahwa fil medina alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka tetap keluar. Dengan membawa dagangan dengan mereka. Melakukan perjalanan yang jauh. Untuk berdagang. Dalam kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana tabi malina. Wajahahun kepada mazarih m dan mereka juga keluar bercacok tanam. Mereka juga memasuki pasar-pasar. Mereka bekerja menyelami pekerjaan mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid. Karena itu, kata Al Bukhari, bab tanawb fil ilm, iaitu beberapa orang menghadiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. W beberapa di antaranya bekerja di ladang, kemudian mereka bertemu setiap hari dan saling memberitahu. Dan kemudian, setelah itu, pada bab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bab bergantian di dalam menuntut ilmu, di mana beliau hendak menerangkan bahawa para sahabat mereka bergantian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu hari ada yang duduk di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pula yang keluar untuk bercocok tanam, ada yang keluar bekerja dan begitu seterusnya di hari berikutnya mereka bergantian. Wahai yudul, alafiqatil sahaba baghim dibaghd. Maka ini menjelaskan kepada kita bahawa para sahabat mereka saling mempercayai satu dengan yang lainnya. وانه mereka terkadang mendengarkan ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan terkadang pula mereka mengambil ilmu dari saudara mereka dari kalangan sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka saling memberitakan satu dengan yang lain. Saya nak baca hadis, hanya talafihihi dilala' ala tanaubil sahaba fil ilm, walaqtabihih at-talanuri. Dan kita akan membaca hadis yang terkandung di dalam bab ini yang menunjukkan bahawa para sahabat mereka bergantian dalam menuntut ilmu, dan kita mencukupkan dengan membaca hadis ini di malam ini. Al Bukhari, rahimahullah, haditsan Abu Yaman, wahai Hakam bin Nafi' qada haditsan Shuayb. وابن أبي حمزة عن الزهري حاء وتقدم الكلام على حاء وأن حاء التحويل أو حاء الحديث قال أبو عبد الله وقال ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه عن عمر رضي الله عنه قال لقد الإمام المفاري رحمه الله تلا مبرداً بدكامي أبو اليمان الحكم بن نافع Ketimbang beliau telah mengabarkan kepada kami Syaib bin Syaib Nabi Hamzah dari Az Zuhri Muhammad bin Muslim. Ha, ha. Ini sudah diterangkan sebelumnya, yaitu perpindahan sanad. Berkata Abu Abdullah dan berkata Ibn Wahab yaitu Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus yaitu Yunus bin Yazid dari Ibn Syihab Az Zuhri dari Ubaydullah bin Abdullah ibni Abi Thawr dari Abdullah bin Abbas dari Umar bahawa beliau berkata. قال عمر رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل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 Beliau yang turun yaitu mendatangi Nabi satu hari Dan satu hari berikutnya aku yang turun mendatangi Rasulullah Apabila aku yang turun untuk mendatangi majlis Nabi Aku pun mendatangi sahabat itu tetanggaku tersebut Tentang berita yang ada pada hari itu Baik berupa wahyu atau yang lainnya Dan apabila giliran beliau yang turun mendatangi Nabi Maka beliau melakukan hal yang sama Sahada Umar Khair al-ummah بعد nabiya, وبعد abu Bakr, dan naobu, jom dengan jom, dan jom dia bekerja di ladang dan di perkebunan. Maka perhatikanlah ini: Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taalahe beliau dalam manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Abu Bakar Siddiq beliau juga bekerja, beliau bergantian dengan tetangganya tersebut di mana beliau menyiapkan waktunya untuk datang ke sawahnya untuk bercocok tanam untuk berkebun. Wa ansah bi kitab Al-Hath 'ala al-Kasb wa al-Tijarah bil Imam Abi Bakr al-Khalal Dan saya menasihatkan kepada anda untuk membaca kitab yang berjudul Anjuran al-Hath 'ala al-Kasb al-Tijarah anjuran untuk mencari rezeki dan anjuran untuk berdagang yang ditulis oleh al-imam Abu Bakar al-Khallal yang ditahkik oleh saudara kami Fawaz al-Awdi mufidatullah al hadis ini tawid wa mukhtasar ayy dishuf ila atashuf Allahu akbar hah sahir ila qawli tabaqultu Allahu akbar tayib afwan fanzala sahib al anshari yawma nawbati فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم ثم اختصر البخاري الحديث هنا حسب ما هو عندي قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق أكنا رسول الله قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. نعم. قالوا إنّه عفّر. قد كان شاع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه لما اعتزلهن في شرفة علية الله وهو لم يطلقهن. فتحرك عمر وتأكد وتثبت نعم. قالوا عمر رضي الله تعالى عنه مجبُذٍ. maka ketika di sini sahabat ini orang Ansor ini yang mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu adalah hari giliran beliau yang belajar di sisi Nabi. Lalu setelah itu beliau mendatangi rumahku dan memetuk, mengetuk pintu rumahku dengan ketukan yang keras. Lalu beliau mengatakan ada orang di dalam. Ya ini rumah Umar. Anhu. Kata Umar, aku pun merasa kaget. Aku pun merasa takut. Maka aku pun segera keluar untuk bertemu dengan dia. Maka orang ansur ini mengatakan telah terjadi sebuah kejadian yang besar. Maka di sini kemudian diringkas oleh Umar e, oleh Imam Al-Bukhari apa peristiwa kejadian ini yang lengkap, tapi di sini diringkas. Kata Omar, aku pun masuk mendatangi Hafsah dan ketika itu Hafsah dalam keadaan menangis. Maka aku pun bertanya, "Apakah kalian telah diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Hafsah mengatakan, "Saya tidak mengetahui." Lalu aku pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku berkata kepada Nabi dalam keadaan aku sedang berdiri. Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi, tidak. Maka aku pun mengatakan, Allahu Akbar. Jadi ringkasannya bahawa ada kejadian yang terjadi di tengah rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kejadian tersebut beliau melakukan uzlah mengasingkan diri dari istri-istrinya beliau tinggal di satu kamar khusus dan meninggalkan istri-istrinya sehingga menyebar berita bahawa Nabi alaihi salatu wasalam menceraikan istri-istrinya. وانتم <tuh> اليوم تستطيعون ان تجمعوا بين سماع العلم وبين العمل ولولا لم تذهبوا الى الدرس والحلقه والشيخ والاستاذ dan sekarang kalian mampu untuk menggabungkan antara mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian dengan bekerja dan kalian tidak perlu untuk mendatangi tempat-tempat atau mendatangi para para ulama atau para ustaz secara langsung. Sawaan bil darasil mubasher ttabi'oon wa antum fi a'malikum, atau bil durosil musjala. Apakah dengan cara mendengarkan pelajaran streaming di mana kalian? sambil bekerja namun kalian juga bisa menyapa menyiapkan waktu untuk mendengarkan pelajaran tersebut atau dengan cara kalian mendengarkan ilmu melalui rekaman-rekaman pelajaran wassaidu man waffaqallahu lilistifadah wastaglalilwaqt maka orang yang bahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil faidah ilmu dan memanfaatkan waktunya as'alullah an yaj'alani wa iyyakum min almufaqqin as-su'ada' an-nafii'in lighairiihim al-muntafi'iin bi'ilmihim maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada antum sekalian semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi taufik dan menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia dengan mengambil manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari dan juga memberi manfaat kepada yang lainnya Allahumma amin wajazakumullahu khairan وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونراكم غدا إن شاء الله. تمروا. غدا بالله غدا بالله. ها؟ بيسك؟ شاف. بيسك. ها؟ كتمو بيسك. كتمو بيسك.